اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار اعاذني الله واياكم من البدعة والضلالة والنار nam ndugu katika imani baada ya kumhimidi Allah na kumtakia sala na salamu zimwiendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah anasema akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wa dhakir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin ewe mtume wakumbushe wa dhakir fa inna adh-dhikra hakika ukumbusho wafaa waumini ukumbusho Inawafaa waumini nawaahudia kwanza baada ya kwanza hutuba yetu na ninahusia na nafsi yangu kwa jambo mzima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika ukimcha Allah subhanahu wa ta'ala popote ambapo ulipo itakuwa sababu ya wewe kufuzu katika hii dunia na kesho akhera mbele ya Allah Allah anasema inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa anaban wa, wa kawa'ib atraba wa ka'san dihqa naam kwa munasaba hiyo tutakuwa wenye kukumbushana kupitia maudhu yetu ya leo ambayo inafungamana na nguzo katika nguzo ya Kiislamu ambayo ni as ambayo ni as-salaa bismillahir hii swala ambayo tunaiswali hii swala ni nini taarifu yake ni nini Suala, aqwalun swalah ni maneno wa afaalun, na pia ni vitendo muftatihatun bitakbir ambayo hizi maneno na hizi vitendo kufungua ya kwanza kwayo ninini? ni nini ni at unapoleta takbir Ndiyo unakuwa umeingia katika swala muhtatimatun bitaslim ambayo mwisho yake ni nini kuleta assalamu Ukileta salamu basi utakuwa umetoka ndani ya swala was-salatu na swala ahammu rukn amali ndio nguzo muhimu zaidi katika nguzo za Kiislamu ya kitendo min arkan alislam lima laha kwa nini ndio nguzo ambayo ni nguzo yenye umuhimu zaidi katika katika binadamu bi khaliqihi kwa binadamu na mwala wake amenii allah subhanahu wa ta'ala wa wuqufu baina adai na kusimama mbele ya allah subhanahu wa ta'ala fil yawmi katika siku khamsa marrat marata tano kama anna laha atharun tayyiba pia bila vile isi sala iko na athari kwa ambaye inasababisha katika undugu tunakupatanana tunaswali pamoja katika msikiti moja inasababisha undugu, undugu. wal na pia inasababisha mahabba baina al muslimina baina ya waislamu hinama yajtanu hina pindi hawa islamu eh, wanapojumuika liada'in wahida kutekeleza ibada ambaye ni moja fi baitin min buyuti llah katika nyumba kwenye manyumba za Allah Fa salatu basi hii swala hii ya ruknuthani ndio nguzo ya pili min arkani alislam katika nguzo za kislam, wa hiya a'dhamu mabanihi ba'da atawhid nayo ndio nguzo yenye kubwa baada ya shahada baada ya nguzo ya tawhid kushuhudia kuwa hapana Mola hapa kwabudiwa ispokuwa Allah kishamtuwe sallallahu alaihi wa sallam ni mja na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio nguzo ya pili ambayo ni kubwa baada ya hiyo wa hi alburhan nayo yani hii swala ni burhan yani ni hujja Hii swala ni hujja na ni dalili liisidqi imani shakhsi kuonesha ukweli wa imani wa mtu yule ambaye aswali Hiye namanisha kuwa imani yake si ya kisawasao na ukitaaka kujua mtu ana swali basi unaangalia swala كما قال عليه الصلاه والسلام kama aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam indama zikurata indehussala pindi ilipotajwa kwa wake mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na jambo la swala tusikie hii hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema manhafadha alayha yule Ee swala itakuwa kwake yeye mwenye kuihifadhi itakuwa kwa yeye ni nuru waburhanan, na pia itakuwa kwa yeye ni hujja itakuwa kwa yeye ni dalili wanajatan na pia itakuwa ni kufuzu yaumul qiyama siku ya kiyama na man lam يحافظ na yule ambaye hata ihifadhi ee swala lam yakun lahu nurun hi salat haitakuwa kwake kwa ni nuru kwa sababu epuuza wala burhanan na pia haitakuwa kwake ni huja na itakuwa kwake ni dalili wala najatun na pia haitakuwa kwake ni kufuzu yani itakuwa kinyume na hayo Wakana yaumul qiyama na mtu huyu ambaye anapuuza swala aiswali kwa wakati wake eh ana swala moja anaacha ingine ama Anaswali swali kwa ujinga ajajua swala ajakatia chini asome swala basi mtu huyu eh, siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa atakuwa ma'a karuna atakuwa pamoja na karun wa Fir'auna na pia atakuwa pamoja na firaun wa hamana na pia atakuwa pamoja na Haman wa Ubayya ibn Khalafin na pia atakuwa pamoja na Ubayya Ibnu Khalafin hawa wote ni wale ambao iliwakujia amri za Allah eh kuhusiana na jambo la swala ni kuhusiana na amrisho za Allah kwa ujumla kisha wakaenda kinyume basi wewe ukikufa ilhali hali wewe swala hauitekelezi unaiswali ovyo ovyo basi hawa ndio ambao utafufuliwa pamoja nao fa basi hii swala burhanun nihujja, Ayye? Suala, ni hujja na ni dalili ayy shahidun hii swala ni ushahidi Wadalilun na pia ni dalili ala sidqi eh, imani ya kuonesha kuwa mtu akona imani ya kisawasawa kama aliposema Allah subhanahu wa ta'ala inma ya'miru masajidal-lah hakika wale ambao wanafaa kusimamia wale ambao wanasimamia misikiti za Allah man aamana billahi ni wale ambao wameamini na Allah ya kwanza ni wale wenye wameamini na Allah wal yawmil akhir na pia wa kaamini na siku za mwisho wa aqamas salata na pia wakasimamisha swala ya Allah yani wakaisimamisha kusoma wajibati zake kusoma zile rukunu zake na pia wakaifanyia kazi hawakuwa naswali ovyo ovyo waja fi alhadith na imekuja kutoka kwa hadith an nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka kumtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusiana na swala anasema al ahd alladhi bainana ahadi ambaye iko baina yetu sisi waislamu wa, wa baina na baina yao makafiri ahadi ambaye iko si baina yetu sisi waislamu na wao makafiri as-sala as faman tarakaha yule ambaye ataacha hii swala faqad kafara basi atakuwa amefanya nini atakuwa amekufuru atakuwa ameruka katika ile daira ingine atakuwa ameingia katika ukafiri wa sha'nu na hii jambo la swala fi dinillah katika dini ya Allah tabaaraka wa ta'ala sha'nun adheemun ni jambo lenye ukubwa eh? ni jambo lenye uzito wa hiya awwalu ma yus'alu Allah an nayo, nayo ndiyo hii swala ndio ya kwanza ambayo mtu ataulizwa kutokana nayo yaumul qiyamah siku ya kiyama fa in qabilat basi hii swala ikikubaliwa kutoka kwa huyu mtu faqad aflaha basi mtu huyu atakuwa amefaulu wa anjaha na pia atakuwa amefuzu wa inruddat na ay sala ikirudishwa kutoka kwa huyo mja khaba wa khasir basi atakuwa amepata hasara eh tunamwomba allah asijalie miongoni mwao waqad jaa fil qur'an na imekuja katika qur'an ya allah subhanahu wa ta'ala nususun katira ma ambazo ni mingi fil amri kuamrisha kwa kusimamisha sala kuamrisha jambo la kusimamisha swala wal muhafadhatu na pia imekuja maayat katika qur'ani ya allah kuelezea jambo la kuihifadhi hii swala wal inaya na pia kuchukulia umuhimu bima kuchukulia umuhimu wakati wa swala isifike saa ya dhuhri wewe unaakhirisha dhuhri unaswali saa ya asri na ilhali hali hauna dharura ya kisheria ya kisheria wal inaya bi na pia imekuja ayati mingi katika kitabu ya Allah kutahadharisha minasahwi kutahadharisha watu kusahau hii swala wa idha'atuha na pia imekuja ayati mingi kuelezea eh, kukemea jambo la kuipoteza swala Kala Allahu ta Allah Ta'ala miongoni mwa aya hizo Allah anasema hafizu 'ala as ayni waislamu zifadhini swala kwa jumla swala tano ile ambayo allah amewafaradishia zifadhini wassalatul wusta na suala ile ya kwa kwati na maulama na fasiri salatul wusta kuwa ni swala swala asri waqumu lillahi qanitin na pia msimame kwa allah il hali mko na unyenyekevu il hali na utulivu waqala taala na pia anasema allah wa aqimus wa aqimus salata wa salata zisimamisheni swala muisome swala muisome nguzo zake wajibu zake alhamdulillah katika msikiti huu tuko na madarasa zinaendelea kuhusiana na swala utaulizwa e ulikuwa tu huku around lakini hauko unaudhuria madarasa kama hizi ambazo zinafungamana na swala We unapoteza tu swala miaka yako yote unaswali kumbe hakuna kitu naswali swali wa salata simamisheni swala wa atu azakaata na kisha baada ya kusimamisha swala mtoe zakaa waqala ta'ala na anasema allah Inna salaata Hakika hii swala Kana ala almu'minina ilikuwa juu wa wa wa ya waumini kitaba maukuta imefaradhishiwa hii swala juu ya waumini kitaba maukuta Saa ambaye ni khasah pala Ibnu abbas anasema ibn abbas akitafsiri haya haya anasema aee mafruudan hi swala hi swala tano imefaradhishiwa ka waamini waqala aidan na pia anasema ibn abbas pia inna lis-swalati hakika kwa hii jambo la suala, waqtan hi swalati hi swala ambayo tumefaradhishiwa na allah hizi swala tano ziko na wakati wake ka wakati haji kama vile haji iko wakati wake pia hii swala iko na wakati wake Wakala taala na pia allah anasema wa'mur ahlaka bis-salati akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam Waamrishe watu wako kusiana na jambo la swala e mabibi zako na watoto wako waamrishhe kutukamana na jambo la swala wastabiru alaiha na pia wewe mwenyewe usubirie kutukamana na hii jambo la swala ai Ay, akitafsiri aya hi. anasema hivi ni kathir istanqidhuhum min adhabillah wa watu wako kutoka na moto ya Allah kwa kufanya nini bi iqamati as kwa kusimamisha swala wa astabir anta ala fi'liha na wewe mwenyewe ufanye nini usubirie katika hii jambo la kusimamisha swala akimalizia Akimali hii Allah anasema la nas'aluka rizqan akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam tutakuamrisha wewe utekeleze hii swala na watu wako pia uamrishwe utekeleze hii swala na pia la nas'aluka rizqan Hatu kukuomba riziki wewe nahnu naruzukuka sisi ndio tunakukuruzuku sisi ndio tunaokuruzuku ala ibn kathir rahimahullah anasema ibn kathir katika kutafsiri ayahi. hii yaani idha aqamta as ewe muislamu ukisimamisha swala ataka allahurizqa ukisimamisha swala ataka Allahu allahurizqa wewe simamisha swala Allah atakupa riziki tunalia eh chakula hazitoshi nyumbani tunalia mashida zimekuwa mingi lakini jambo la suala tunaitoroka eh tusikie hii tafsiri ya Ibn Kathir anasema yani ukisimamisha swala atakallahu rizqa Ataka Allahu rizqa Allah atakupa riziki min haythu la tahtasib kwa ile pande ambayo haukutarajia kama ta'ala. Ta kama alivyo sema Allah kwa ushuhuda wa hiyo Allah nasema. wa man yattaqillaha yule ambaye atamcha Allah yaj'al lahu makhraja Allah atamjalia upenyo mwenye kumcha Allah kutekeleza swala na ibadat za Allah kwa ujumla basi Allah atampa upenyo wayarzuquhu min haythu la yahtasib na pia Allah atamruzuku kwa ile pande ambayo hakutarajia Wa an Thabit radhiyallahu anhu na kutoka kwa Thabit radhi za Allah juu yake anasema Thabit akielezea hali ya Mtume صلى الله عليه وسلم Kaanan nabiy sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam idha asabahu khasasa idha asabahu khasasa mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ikimjia al khasasa ayi suuul hal ikimkujia hali ambaye ni ngumu nada ahlaahu mtume sallallahu alayhi wasallam anawaita watu wake anawaita watu wake akisema ya ahla enyi watu wangu ya ahla Enyi watu wangu swallu swalini swallu swalini waqala thabitun na pia anaendelea kuelezea thabit akielezea hali ya maambia anasema wakana kanatil na walikuwa maambia idha nazala bihim amrin ilikuwa hawa maabia watume wa allah ikiwashukia amri ikiwashukia kitu chochote faza'u ila salati ikiwashukia kitu chochote kitu chochote ambacho ni cha ugumu ama ni cha uwepesi basi wanakimbilia wapi wanakimbilia swala ayuha almu'minuna ibadallah eh tuko wapi tuko wapi na kufuata hadi ya watume eh maridhu ma, alayhim tuko wapi na kufuata hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam tuko wapi na kufuata hali ya maswahaba ridwanullahi alayhim wabillahi tawfiq الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده من مدارة ترك الصلاه نكติكا مدارا يا كو acha صلاه قال تعالى اناسما الله ketika من بعدهم ايه فخلف من بعدهم بعدا كuelezea hali ya الله اناسما فخلف من بعدهم بعدا hawa manabi baada ya wale wema ambao walikuja wakaenda fa khalafa min baadihim. wakakuja wa yao khalfun ya hawa manabi khalfun watu wengine ama karne nyingine adha uswala. sala karne ilikuwa inapoteza swala haikuwa inaswali suala swala vile ambavyo inatakikana walikuwa wanaruka wanaruka swala wana, ruka. wana, ruka suala. wana suali asri wanawacha maghrib wana swali maghrib wanawaacha isha yani mambo yao haieleweki wattabau shahawati kwa kupoteza hii swala wattabau shahawati wa kafata matamaniyo ya nafsi yao fasawfa yalqauna ghayya basi wa tuhaw ambao waliacha swala na wakafata matamaniyo ya nafsi yao fasawfa yalqauna ghayya watakuwa wenye kupatana ana kwa ana kwa ana na ghayya ghayya qala ibn kathir rahimahullah anasema ibn kathir akitafsiri aya hii fa khala fa mimbaadihim khalfun ada us-salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqauna ghayya nasema ibn kathir lamma dhakara ta'ala bini Allah alipotaja hisbu suhada watu wenye kufaulu watu ile kundi wenye kufaulu wa humul kina nani hao ma anbiya alaihi wasalam juyao wa salaamu ya allah wamni tabi'ahum pia kundi wenye kufaulu ni wale ambao waliwafuata hawa ma anbiya min alqaimina wale wenye kusimama bihududillah wale wenye kusimamia katika hadhi ya allah hawakuwa naruka mipaka ya allah wa awamiri na pia wale wenye kutekeleza eh amri ya allah almu'addina wale wenye kutekeleza fara'idullah farida za Allah attarikina lizawajiri wale wenye kuacha makemeo ya Allah Allah amekemea kitu wanakaa mbali annahu anasema ibn kathir annahu khalafa mim baadihim basi baada ya hawa wema ambao tumetaja sifa zao wanajiweka mbali na makatazo ya Allah na wanashikamana na maamrisho ya, ya, ya Allah ay qurunan akhar ikakuja baada ya hao qarni nyingine ambaye qarni adaa ussala. Ye qarni ilikuwa ikipoteza swala. Yaani hawako wanatekeleza swala kama vile ambavyo inafaa. Wa idha uha basi pindi watu hao walipopoteza hii swala fahum lam masawaha basi walipoisahau hii swala minal katika wajibu zake yani hawakuisoma hawakusoma wajibu za swala hawakusoma nguzo za swala na hawakusoma kwa swala kwa, kwa ujumla basi kwa jambo hili adhayya walikuwa na swali lakini adhayya pamoja na hiyo Li li'annaha umud kwa sababu hii swala Ndiyo nguzo wa akbalu ala shahwatin. kwa kupoteza swala basi akbalu ala shahwatin wakaelekea katika kufuata matamanio ya nafsi yao ya kidunia wa malazatiha na pia wa kupoteza swala wakaelekea katika kufuata ile ambayo ni tamu katika dunia waraduu bil hayati dunia. na pia wakaridhia na hii maisha ya dunia waislamu tuone uhatari ya kupoteza swala tuone uhatari ya kutosoma swala na kuifanyia kazi watu biha na pia wakapata utulivu kwa jambo la kidunia fahaulai basi anasema ibn khatir basi hawa eh sayula au khasara watapata ii ghayya ii ghaya ni nini khasara watapata khasara siku ya kiyama Wakala ta'ala na pia Allah anasema akielezea uhatari wa mtu kuacha swala ma salaka fi ni nini ili waingiza katika sakar qalū lam min al-musallīn ḥaqīqatan ḥatukū kuwaa nyenye kuswali qalū ku min al-musallīn ḥaqīqatan ḥatukū kuwaa nyenye kuswali ku min al-musallīn ḥaqīqatan ḥatukū nyenye kuswali qāla ibn kathīr raḥimallāh anasema ibn kathīr akitafsīr ayati wale watu wa pepo watakuwa wanauliza mamujrim wale wenye walikuwa wanaambiwa amamrisho ya allah ni hivi wanaenda kinyume hawa watu wa pepo wanawauliza hawa mamujrim wa hum fil watu wa pepo wanauliza mamujrim wa Ilhali wako katika maghorofa maghorofa katika janna wa fi fid na ilhali, hali hawa watu wa moto wako katika madaraka ya chini kabisa katika moto fa ilina lahum wakiwaambia ma salaka kun fi ni nini liwaingiza katika hii moto ya sakar? Qalu lamna kuna Basi hao, hawa watu wa moto watasema lamna kuna Hatuku kuwa wenye kutekeleza hii ibada ya swala. Anasema Ibn Kathir aki tafsiri hii anasema ma abadna rabbuna. Yaani hatukumwabudu Mola wetu, hatuku muabudu Mola wetu wala ahsana ila khalqihi. Na pia hatuku, famyi, hatuku wafanyia wema. Waja wa Allah wa islam thurudini thurudini nyuma tutekeleze صالة la swala tusome tusome swala kisha صالة إن الله kupuuza يصلون على النبي يا أيها yusalluna ala nabi عليه ayyuhalladhina amanu إن الله يأمر sallimu taslima inna allaha yaamuru biladli walihsan wa ita'i dhil qurba wa تذكرون 'anil على نعمه يزدكم wal ولا تكثرون Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu feekum wajazakumullahu khaira qumu ila salatikum